Trailer Rau, Josemari Goenagak eta Jon Garaniok zuzen loreak filma Oskarretarako azken txampako bidea egiten ari da badakizue Oskar sarien laro gaita sortze garen ingeles ez errodatu ezten pelikula onnaren sarirako dauta gaia Baina hori maduzue eskuartean beste proiektu bat, altzoko erraldo buruzko pelikula egiten ari zarete, dogin nahian ari zarete Ze baduzue arazo txobat eh, proten, protagonista topatzeko ez da? Bai, bai, gente gutxi Konteguzun da... Kontegu zuzut, pixka, bazein den proiektu eta ze behar duzuen orain, e, geldeten zezkegon lau minutu hauetan. Bai, bori da, bai, pixkat, e, oi, bi berroi eta bi nertzen duen pertsona behar dugu. Bi eta berroi bi. Gutxi daude munduan, eta bai. euskalduna dianak eta aktoria gaina, ba, imaginatu zuz, bai, gutxi hau bai, bai, bai. Orduan, eh Haigarena pizkat, bueno, historia hau da Altzoko, ez da sunmoan altzoko aralduia buruskua, 1150 eh, unda, urte bisizantzan personaje eh, mitiko, mitologiko batei bat iruskua, eh Altzon bisizantzan, 19 urte arte normala izan, 19 urte arte normala Eta bapatien gaixotasun bateatik hasi izan handitzen handitztzen eta eta bilakatuzen garaai hortko munduko gizonik handienian nez. Eta ibilizan atzetik atze eta aurre lekuatetik bestea eraman zuten e, negozio bat anonatuzen bere baitan, eh eta beste baskiliarzukin ja eta bueno abentura badago, es eh guk guztiguna oso entretenigarri da nata aldiverian eh laguntzen nigona hitzegitean beste gai batzu iguruzan uh -huh. al nola ba bueno, handi ja sunak sortzen du lilura, e, mito eta realidadian artian dauden batzutan marra finoiek, e, aldaketaren inguruko batzuk, bueno, horri buruz. Eta claro, ba kastina prestatzen. Eta berduzo protagonista, vive <laughs> roi bi ez bali madukare batematek, baina animatuko balitz paztaketa altua Lako, bimetrote igora duelako, garaia delako, gustatuko ditzai okelako, zerri marko luke. Hori da, kontua da, ez da bakarrik altua izatia. Guk, noski, nahi dugunada, eh, pertsona altu Euskaldun oro ikusi. Hortaz gain, eh, baita, eh, guk, eh, karo, onk kastin honetan personaje asko daude, eh, mundu bat sortu behar dugu, eunda horreta amarrurte lehenako mundu bat, orde, eh, kastina nahi dugu ireki, eh es bakarrik pertsonaigun nagusietarako, baizik eta beste pertsonaipila batengo dies, horren horrengintzako baita, uh -huh. es. Orduan Casti naundi bat iman horren bat izan. Zo, eh? Bai, hau izango da e, Binai enpresa, ai da biskatoko e, Binai da eh bueno, sartemasa.te webunian hiru e, doble bikoitz. punto binai, b i n a h i .com hor e? E, hori e, casting agentzia ba da, bueno bestia beste eta hor sartzen basaete susen ikusiko zure hor dagoela holako aukera bat e, aipatzen duna hundilla pelikulan inguruan castimat antolatzen uhum. ari garela eta, eta hor aukera izango jotela ba nahi dutenak izena emateko